Dobar, najprej uh, hvala um, pač za, za povebilo v uh, in uh, Tomažu. Nekak se počutim zelo vesel, dobrodošel v tem tujem mestu Maribor. Uh, res sem, nisem tako velikrat tukaj, tako da sem malo moral iskati tale vetrinski dvorec. Nisem še nikoli bil točno tukaj in sem seveda tam v ključni ulici zavil proti Venera šopov na mesto proti vetrinskem dvorcu. Če ti hodil, tako so preditvo iz evropskega leta kulturega. Ja, no. ja, ja. Bi, bi, bi vedel, da je vse drugač, da je vse novo lepo da ni več Ljubljana najlepše mesto na svetu. Ok. Dobre, jaz sem, to sem že prej nekak poskušal na kratko, oment, ko sem postavil vprašanje pri Tomaževem, zr. po Tomaževem predavanju, namreč, des nisem kavelavec, nisem nikoli z užitkom brav njegovih knjig in jih imel doma. Prej sem zaspal se in se z njim v rokah in tako naprej. Do Kevela sem jaz prišel izključno prek um, mojega ukvarjanja s komedijo in uh, prek knjige Persuice of happiness, ki obravnava osem uh, hollywoodskih komedij iz nekega specifičnega obdobja. In uh, tudi uh, moja, moja tema danes bo zelo, zelo oska in sicer eden od filmov, ki ga, uh, ki ga Kevela omenja, je uh, uh, film z naslavam The Lady Eve, Prestona Sturgisa, Ne bom točno vedel zdaj letnice tega filma, um, a je 42 tem nekje. Um, uh, in, uh, ja, in poskušal bom premiselt vprašanje ponovne poroke, tega koncepta ponovne poroke, ob dveh uh, ključnih točkah v tem filmu. Um, ok. Skratka, velova ideja tega žanra ponovne poroke je po svoje skrajno preprosta. Pri komedijah, ki jih je obrnaval, ni šlo za vprašanje, kako se partnerja združite. Najbrž, združite najbrž, če to že to omenil, ampak ne bo slaboče če to formulacijo še enkrat ponovim. Se pravi, ne gre za vprašanje, kako se partnerja združite, kako pridete skupaj, kako boste glavna igralca postala par, ampak za vprašanje, kako se ponovno združite, kako ponovno pridete skupaj. In v tej ideji, ki Na prvi pogled, mogoče izveni kot uh, samo nek zunanji opis dogajanja, zgodbe. Vsaj tako je meni deloval, ko sem prvič uh, naletel na ta koncept. Uh, v tej dej se, se skriva več, kot, uh, kot, je, kot, je, kot se je pač meni dozdelo. Zdaj se mi dozdeva, da je v tem več. Zdaj se mi, da se v tem skriva nek zelo poseben koncept ponovitve. Da, skratka, tega, te ponovitve v, koncept, v žanru ponovne poroke ne smemo imati zlahka. Nič posebnega ni, če se kdo večkrat poroči, oziroma če ima več partnerjev. Zveze same po sebi ne dojemamo kot nečesa unikatnega, vsaj ne več. Ampak zvezati se dvakrat z isto osebo, to je pa vendarle nekaj nenavadnega. Večkrat na Ja, pa... se pridemo do tega v filmu, ampak je še zmeri to kar nenavadno. Čezmer je to krne navadno. Skratka, na eni strani imam recimo večkratno vdovo ali pa večkratnega ločenca, to je nekdo, ki je iz zakonskega stanu naredil neko serijsko monogamijo, ampak ponovna zveza z isto osebo je pa še dosti bolj šokantna, ker se zdi, da vnaša serijskost v samo idejo zveze, se pravi, v, v, samo, uh, v samo unikatnost vnaša nekaj serijskega, uh, edi, v samo edinstvenost nekaj serijskega. To je, to, je, to je obljuba te ideje o poroki, um, večkratni poroki z isto osebo. Um, zdi se, da, da, da ta ideja upisuje ponovitev v neki zvorni dogodek sam. In uh, morda moramo zvezo na sploh razumeti kot nekaj dosti bolj kompleksnega, kot se nam kaže v romantičnih fikcijah o paru, ki mora samo premagati ovire na poti do srečnega konca. Uh, Glede na to, da je pač v teh komedijah že začetek zveze dojet kot predmet ponovitve, se mogoče zdi očitno, da v nekem enostavno srečnem koncu sploh ne moremo uh, govorti. o nekam srečnem koncu, kjer se vse izide lepo in prav brez, uh, brez preostanka, da tako rečem. No, poglejmo se zdaj prvega od uh, elementov uh, filma The Lady Eve, s katerima želim pač osvetliti ta koncept ponovne poroke. Uh, in to je vprašanje zapeljevanja sprevarov. To, uh, um, ja, to, to je eden od elementov, ki jih je tudi Kavel omenil in se v podrobnostih ustavil ob komentarju tega filma uh, in ga bom poskušal, uh, poskušal nekako uh, še po svoje. obdelati, to, to vprašanje. Upam, da zdaj ne bom uh, pokvaril užitka tistim, ki filma še niso videli, pa ga vse kakor morajo videti in ga bojo gotovo donošli downloadati uh, z interneta, če ga še niso, um, ne samo na kratko, za zaplet, zakaj, zakaj, zakaj gre. Bogati dedič pivovarskega imperija z imenom Charles Pike se ne znajde najbolje z ženskami, ker v njen tako in tako vidijo samo njegov denar. On je nek princ, bogataš uh, ameriški Dedič pivovarskega imperija in ženske video samodnaro, on pa se nekak ne zna z njimi čist zares zaplest. Rajši se ukvarja s preučevanjem reptilov, konkretno malo zelo kače in se ukvarja s no, Na nekaj točki pride pa na neko ladjo in tam sreča uh, profesionalno igralko kart, Jean, in se zaplete z njim. Zaljubita se, uh, ampak potem uh, so ugotovi, da je Jean pravzaprav gljufiva kvartopirka, da je goljofiva kača, da je prevarantka in zato se je na hitro znebi. Ona pa se mu čez, čez smaščuje tako, da ga obišče na posestvu njegovega očeta. In tukaj se pa začne njena velika igra. Izdaja se nam reč za angleženjo Lady Eve od tot uh, naslov filma, uh, za aristokratko Lady Eve. Uh, drugače se pa v resnici sploh ne trudi kaj dosti izmaškarado. Skratka, ne, ne poskuša prikrit svojih obraznih značilnosti, ko, ko, ko drugič Sreča, sreča Charlesa. Pravzaprav niti tega ne prekriva, da Charlesa mogoče že pozna odprej in da ni nenavadno, da Charles pozna njo. In ko jo zagleda, ko zagleda Charles to Lady Eve, to angležino, ki je seveda ista oseba kot prevarantka Jim zladje, ko jo zagleda, se tako zmede, da se je ob pohištvo in pada po tleh. In ko si v nič rekelc, gre v svoje sobane In tukaj si ogledamo ta prizor, ki se, uh, ki se odvije, uh, ko, se, ko se Charles Pike pogovarja s svojim uh, A, a lahko štartate tako, da, da desrečem zdaj? Yes, yes. <laughs> je to. <laughs> <Okay>. <laughs> da, da povem ta zaplet do konca. No? Skratka, um, Charles Pike uh, se, se pogovarja s svojim butlerjem ali kaj bi rekel, s svojim oslebnim slugom, Maxiem, ki je pa nekaj vrste nasprotje od, od, od Charlesa. Charles je tako malo eteričen deluje, Maxi je pa tak, prizemljen, uh, osebni sluga. Uh, Prizor se začne z Magsev, repliko It's the same day. Skratka Maxijev je tako vse jasno. Poglejmo si zdaj ta prizor. It's the same day. She looks the same, she walks the same. And she's forcing you, just like she's done the last time. She doesn't talk the same. Anybody can put on a night. To, stege, pojke, jaz, They were not. They were right where they are. On each side of a nose should she do it? I don't know. Maybe she wants you to fall for her again. I look at, dumb? You wouldn't be the first one. I know a I married the same thing three times, then turned around and married a ranch. <laughs> no. Huh? They look too much alike. You said it. They couldn't be too right. generous. You right. understand me. They look too much alike to be the same. That's what I've been telling you. They... Huh? She came here with her hair dyed yellow and eyebrows different or something? Watch it, it was scurried. I used to go with a little Eskimo but Dame she and one dye her hair, and she didn't pretend she'd never seen me before, which is the first thing anybody do. She says I look familiar. Why shouldn't you? You was on the boat with well, If I did, she wouldn't admit it. If she didn't look so exactly like the other girl, I might be suspicious, but... You don't understand psychology. If you wanted to pretend you were somebody else, you'd glue a up on your chin, and the dog wouldn't even bark at you. You trying to tell me this ain't the same rib was on the boat? She even wears the same perfume. Skratka, prizor se začne za It's the same day in konča se z It's the same day in uh, vemo, tudi gledalci vemo, da to je ona, uh, ampak ključna je seveda tista pripomba, da ste si te dvek očito čisto preveč podobni, da bi, lahko bila, da bi šlo lahko za isto žensko. Uh, ampak vseeno bi red predtem komentiral še, še uh, tvojo pripombo, boži, da namreč zobstavljajo ki se večkrat poročijo, točno to je zgodba, ki jo je tukaj Magzi povedal. Da je poznalceva enega, ki se je trikrat zisto po, poročil, po je pa je uh, po pa končno spometoval in se je poročil z njeno teto. <laughs> Poanta tega vica Maxi ga je seveda v tem, da je ta četrta poroka, ki ne bi na nek način prinesla končno neko spremembo. Je v resnici, uh, resnic, ta, ta, ta, ta, ta četrta ženska je še lista, kot prve tri. Še bolj, še bolj gre za isto žensko. V kakšnem smislu to razumem? V tem smislu, da ta ženska očitno nekaj z katero se ne bi smel poročiti. Ta ženska, že sama po sebi, je očitno svoja lastna teta. V tem smislu, ko, ko se je ta človek poročil za njeno teto, je v resnic um, se poročil še bolj isto žensko, kot, uh, kot, kot, kot je bil prej poročen. No, ampak zdaj seveda ta najbolj zanimiv del, najbolj uh, očitno zanimiv del, ko Charles odgovori, da pač sta si dekleti čisto preveč podobni, da bi lahko šlo dejansko za isto žensko. Čeprav ga Maxi prepričuje, da je dama nedvomno ena in ista, Charles pravzaprav niti na koncu filma uh, ne ve, uh, oziroma ni prepričan, da, da, sta to, uh, da ti dve ženski sploh nista dve, ampak sta ena sama. In v tej formulaciji seveda prepoznamo takoj tisti slavni bratov Marx, ki ga ži že kar naprej ponavlja, uh, iz rače juhe, mislim, da, ki gre nekako takole. Ta človek je videti kot bedak, govori kot bedak, ampak naj vas to ne preslepi, on je bedak. Um, skratka, pravzaprav zelo podobno kot tisti makzijevi anekdotici o človeku, ki se je v četrto poročil s teto svoje žene, je povanja v tem, da pričakujemo neko spremembo, nek preobrat, ampak namesto tega dobimo samo še več istega. Vid s brato ima to lepo lastnost, da gre pri njem posem eksplicitno za primer prevare z istostjo. Natančno za tisto torej, kar gre tudi, uh, za kar gre tudi pri Lady Eve, pri Dami, ki se zdi druga samo zato, ker je ista. In podoben primer najdemo tudi v Freudove knjigi o ki ga mladen dolar pogosto novaja. Uh, vic gre pa nekako takole, dva žida na vlaku, uh, en, en, en žito to čita drugmu. Pa zakaj si mi rekel, da, gre, da greš v Lemberg, če greš pa v resnici v Krakov? Zato da se... ne, oh, še ta Vidc se povedal, oh, si smel. Kako? To je Žižek no, ampak jaz, jaz ga poznam bolj iz uh, Mladenovih ust, no, on, on, on, uh, on ima rajš tega, kam zdaj prebral, no, da nam še enkrat na povedal. Uh, zakaj si mi rekel, da greš v Lemberg, da sem potem mislil, da greš v Krakov? Če greš pa res v Lemberg, skratka, spet uh, že vnaprej pričakuje varanje z istostjo. Ok, skratka, dobro, razmerje med videzom in bitjo, če se poskušam navezati na temo, ki jo je odprl pred, uh, govorec pred mano. Ali tudi med je resnico. Je seveda eno od najstarejših filozofskih vprašanj in še zdaleč ni značilno samo za komedijo in komično. Uh, Martin Heidegger, da, da ne omenjam samo Hegla, se je temu vprašanju precej podrobno posvetil v svojih predavnih z uvod v metafiziko. Uh, in zapisal je, da v vsakdanjem jeziku razumemo vides v skladu s tradicijo metafizike kot zgolj vides, kot nekaj, kar ravno ne zadeva pristne biti. Ampak Heidegger je opozoril, seveda enako kot pred njim že Hegel, na neko etimološko sorodnost nemških izrazov sein in schein. Uh, skratka, že etimologija besed sein in schein, vides in bit, opozarjata na neko sopripadnost teh dveh konceptov. In zdaj ne vem, kdor uh, Grško uh, obvlada bolje kot jaz, ponajbrž uh, laže povedal kot jaz, uh, ali je naslednja Heideggerova ideja etimološka ideja ustrezna ali ne. Uh, Heidegger govori, da ste tudi physis in feinesthej. Fysis kot neka starinska beseda za biti in feinesthej kot uh, uh, beseda za kazanje, sebe kazanje ali kakorkoli to Heidegger razlaga. Tudi tud ti dve besedi ne bi imeli nek soroden, uh, soroden etimološki izvor. To je Heideggerova teza. A je, mislim, a, a je nekaj na tem, ali ne? Vse kako je pa logično, da je, za, za Heidegra, da, je, da je neka sorodnost med Grki pa Nemci. Ne? Se pravi, tako kot mi Nemci zajen in šajn čutimo kot eno, ne? tako so tudi Grki fizis in fajnest doživljali kot eno. Uh, v Slovenščini, mislim, da to sem, to sem si prav pogledal, v Slovenščini bi lahko našel neko podobnost med uh, svetloba in svet. Uh, se pravi, to, to je res etimolo etimološko, je svet res nekaj, kar ima zveze s svetlobo. Se pravi, svet je tisto, kar, kar je osvetljeno na nek način. Um, Dajmo reči, da obstaja neka etimološka zveza na, na tej liniji, no, med, med svetlobo ali pa med svetlikanjem in, in bitjo in stvarmi kot so. Dajmo reči. Ampak dobro, kaj je zdaj Hadegrova poanta v zvezi s tem? Uh, Vide v pomenu sijanja, kazanja izvorno pripada biti sami, to, to, je njegova, to je njegova poanta. Bit in vides izvorno pomeni ta isto. Hajdegravo tezo v razmerju med biti in videzom bi zato lahko pozeval kot tezo, po kateri se njuna izvorna so pripadnost zakrije z tisto eno značno razločitvijo na bit kot biti bit in vides kot goli vides, kot lažni vides, kot prazni vides. Ampak pri z istostjo ki si jo je privoščila Lady Eve in kakršna je značilna za komične žanre na splošno. omenjam samo ta prizor, ampak že, že samo iz teh vicev uh, je jasno, da komični žan, žanri v resnici ljubijo to, um, um, to prevaro z istostjo. Um, tukaj gre po mojem za nek, še za nekoliko bolj kompleksno razmerje od, od Heidegrovega. Podobno kot pri Hadegrovi razlagi, se tudi tukaj ne moremo pomagati z neko enoznačno razločitvijo med pristno bitjo in praznim videzom. Ampak Lady Eve tudi ni kar neka neposredna enotnost biti in videza, neka neposredna istost biti in videza. In identiteta Lady Eve, njena isto samo s seboj, sploh ni nekaj izvornega. Uh, Ni nekaj izvornega, kar, kar Heidegger razvija v, s konceptom so pripadnosti in tako naprej. Um, ravno na robe, zdi se slo, da, um, da Lady Eve ali pa Jean, da identiteta te ženske se v filmu sploh ne fiksira nikoli v eni enotni jasni točki. Uh, njena identiteta je vsečas nekaj zaigranega. Ta ženska je popolnoma neoprijemljiva. Tak je recimo nek, nek uh, vtisk, ki ga lahko dobimo, ki ga moramo dobiti. Vsaj tak tisma ima Charles. On je ne zna fiksirati kot, kot, uh, kot neko uh, žensko, katera identiteto pozna. In na nek način to potrebujo tudi uh, zadnje replike v filmu, uh, ki jih bomo zdaj slišali, um, ko se naladi spet srečata Charles in Jean. Glejmo se zdaj to zadnjo sekvenco filma. S, s tem se res film konča. Uh, in Charles in Jean se res pogovarjata v poroki in o tem, kako o, Charles razume, um, kdo sploh ona je. <laughs> go through all this nonsense. Don't you know you're the only man I ever loved? Don't you know I couldn't look at another man if I wanted to? Don't you know I waited all my life for you, you big money? Will you forgive me? For what? Oh, you mean on the boat? The question is, can you forgive me? For? Oh, you still don't understand. I don't want to understand. I don't want to know. Whatever it is, keep it to yourself. I don't want to understand. To be honest. Just one thing. One sure thing that happened except she looks so exactly like you. And I have no right to be in your canon. Why? Because I'm mad. die. So what? <laughs> <laughs> <laughs> okay, Crein moment. effectively the same day. Skratka Charles se se končno odda, ampak mu pri tem sploh niti približno ni jasno, da je Gin ista oseba kot Lady Eve. Gledalci seveda vemo, da je Džin uh, mu je pravzaprav vse priznala, on pa še vedno ne razume. In, in ti ste v bistvu, da red, noče razumeti. Daj, da je zase za to, prav, pa bova skupi. Sam, de, ne, ne mi več uh, probat razložiti. Um, no, ampak ta, ta pojav Maxija tukaj čist na koncu se mi zdi zanimiv. Se pravi, ko se on potiho splazin iz njune sobe ne, in pripomni, da gre, ne za isto damo. Pozitivli the same day. Komu, komu so te pesede v resni sploh namenjene? Uh, nam, gledalcem, namreč očitno niso, ker mi vemo, da je to ista ženska. Nam, nam, nam on ne rabi to, da tega poveda. Tudi ne gleda nas. Ne? Tako te besede v resnici delujejo prekot svoje nasprote. Uh, Im dajajo tisko, da, da, da ja, jaz sem prepričan da je to ista ženska, ampak um, gleden, za, zakaj mora to sploh reči, zakaj za je sploh tam postavljen, zakaj za to sploh govori, zakaj to ugotavlja. Uh, Očitno je, pač že iz tega, ker pripomba pač ni namenjena gledalcem, je, da gre bolj za neko uh, Maxevo opasko, uh, da, da se Charles očitno spet ujel v mrežo prevarantke, ki je on ni dovolj dobro um, držal stran ali kukorkol. Poanta je, da v nasprotju s Charlesom, ki izjavi, da ne razume in da noče razumeti, Maxi poskuša vse čas dajati tist nekoga, ki je ostal neprevaran, nekega neprevaranca. Včesmes se zdaj samo na kratko navezati na temo skepticizma uh, ali pa dvomljivosti na, na, na temo dvomljivca ali na lik dvomljivca na splošno. Bi mogoče rekel, da je on neke vrste antiskeptik. Antiskeptnik, antiseptik, antiskeptik. antiskeptik, zakaj? On ni skeptik, ki bi, ki bi dvomil zato, da bi, da bi na nek način, tako v heglovskem pomenu uh, pre, prerasuł svojo lastno vednost. On je antiskeptik v tem smislu Da, da v te svoje neprevaranosti nikamor ne pride. Uh, v, v tem smislu je po mojem primer nekoga, ki, uh, ki je v, v vlastni skep, uh, skepsi popolnoma naiven. Um, in res gre za to na nek način. Uh, Charles v končni fazi, ravno s tem, ko se odloči, da enostavno ne bo poskušal razumeti, ne bo poskušal ostati neprevaran, ravno s tem pridobi žensko ženo uh, užitek. Medtem, ko Maxi, ravno z ustranjem v svoji poziciji neprevaranega, on je, tisti, on je zares sakar. On je tisti, ki, ki izgubi igro, še preden zares začne igrati. Zdi se, da v, tej igri, da v tej igri prevare z istostjo lahko dobiš samo, če nasedeš prevari. In točno to je tisto, kar je pač naredil se Enostavno se je odločil, da bo nasedel. In samo tako je na dobičku. Skratka, neka paradoksna igra. In to nas spet pripelje do Kavelove ideje o ponovni poroki. Lahko bi rekli reč, da se poroka med Charles in Jean v filmu zgodi trikrat. Prvič na začetku filma na Ladi, ko se prvič srečata, potem drugič ko se poročita kot Charles in Lady Eve, ampak šele le tretja ponovito, ko se spet srečata na ladji, je uspešna. In ni na ključje, da Jean in Charles v tem zadnjem prizoru, ki smo ga ravno videli, govorita o poroki. Ne? Ko Charles skrušeno prizna samo ena stvar, je jaz sem poročen. Uh, namreč misel na Lady Eve ne ve pa, da je to ista oseba kot, kot Jean. In Jean mu sploh ne poskuša pojasniti tega položaja in mu ne pove, da je poročen prav z njo, ampak samo doda, da je tudi sama že poročena. Namreč z njim, z ista osebo. In tukaj moram uh, omeniti, da sva imela z Tomažem Goršovem ne nevrjetno isto idejo. Mogoče ne v bistvu filmu, ampak uh, isto idejo, ki, uh, ki bi jo Kavel lahko še razvil na podlagi uh, tega svojega koncepta ponovne poroke v kontekstu komedije. In sicer referenca, očitno gre uh, za referenco na nek um, klasični komični prijem. Če se spomnite Figarove svadbe oziroma uh, Matička, ki se ženi, uh, se boste spomljali, da na koncu, uh, uh, mislim, se gre za isti, za isti tekst, konec koncev, no? na koncu, kaj rečemo, Matiček, um, uh, pa baron. E, okay. baron. Baron hoče vsečo Neško, Matičkovo izbranko in jo skos, uh, se, se celo dobi z, uh, organizira si izmenek z njo ha, ampak ne ve, da se, je Neška med tem preoblek, oziroma, da se je baronica preoblekla v Neško. Skratka, uh, baron se ne dobi z Neško, s katero se želi, ampak s svojo lastno ženo preoblečeno v ljubico. In potem seveda um, je komično to, kako ga ona razkrinka kot prevaranta uh, in tako naprej. In na nekaj čin imamo tudi obrnjeno, ampak zelo podobno situacijo pri Matičku in Neški. Neško si namreč obleče pa obleke baronice In potem Matiček pride k baronici, ki je v resnici Neška in to že o tem, jo, mislim, da me Neška res vara, mislim, da je šla malo predelati s tem baronom, tralala, tralala. In Neška se takrat seveda razjezi, zakaj, zaradi tega, ker kaj, a ti misliš, Matiček, da te bom jaz, a, a ti tako slabo misliš o meni, da te bom kar prevarala in a, skratka, podobno situacijo doživimo dvakrat, a, tudi v a, bomrševen tekstu, a, da moški na nekači nasede na, na, na, na to igro zamenjave. Uh, ampak kot rečeno, ta motiv je še, še starejši, lahko nekaj podobnega najdemo celo pri Euripidu. Obstajanek Euripidov tekst, ki je malo znan, imenuje se Alkestida, um, in tam noter imamo situacijo, ki je v resnici bližja, bližja tej. In sicer imamo situacijo, ko, uh, ko moški prevara uh, Prevara žensko z njo samo. No? tam gre za, za Admeta in Alkestido. Alkestido v mes omre, pač taka malopravlična zgodba je. In Admet misli, da se poroča za neko mlado lepotico, ki je pa v resnici njegova žena, ki jo je, ha, ki jo je heraklej ugrabil, hado malo za zakompliciran. Ampak izpelje, je lepo izpelje, to je res nek, nek mit, izpelje, kako, kako je Admet prevaral svojo ženo s svojo ženo. To je skratka res nekaj klasični komični prijem. Ok, Zdaj, kaj, kaj je zdaj nek filozofski uh, koncept? Ha, še prej enkren pa k konceptu bi pa omenil še eno variacijo tega prijema pri, pri enem uh... res obskurnem avtorju. Bubu ne vem, ali kdo slišal že za tega avtorja? napisal je nek tak kratak tekst, ki je pa ki je res genialen. A vam povem še to? Dajte reči, ja. Ker je, res rese super zgodbica. In sicer gre takole nekak. Um, zakonski par, mož in žena, na sta že neveličene, malo ima že pa se gre sta loka, kaj in gre na nek masken bal in se odločila, no, jaz bom Vites, ona bo dama in tako, in se tam malo pomešata in tako, in tam Vites in dama uh, lepo plešeta, si dvorita, tralala, položivata, ne, pol gre sta pa končno nekam na samo, ne, večerjata, uživata v obvinu in tako naprej se skratka sploh finomata, končno pride do trenutka razkritja, maske padejo, ne, in Vites s nami uh, masko, ampak to ni bil on. Potem pa še dama s nami masko in to ni bila ona. <laughs> Kaj je ampak, super variacija tega, tega komičnega prijema. No. Ok. Mislim, genialna je res v tem smislu. <laughs> ok, posprav. <laughs> Dobre, nazajh A ne bi mogli reči, da, da gre pri konceptu ponovne poroke nasploh, če za paradigmatski izgled vzamemo ta dva, Charlesa in Jean za neko prevaro z istostjo. Še posebej, če imamo v mislih ta zadnji prizor filma. Drug drugega varata, ampak vara z lastnim zakonskim partnerjem. Ne gre torej samo za to, da Lady Eve prevara Charlesa z istostjo, zdi se, da je njuna zveza kot taka primer prevare z istostjo. Njuna zveza ni nekaj enoznačnega ali transparentnega, ni nekaj enostavna, harmonična unija, ampak tudi ni samo neka lažna, lažna navidezna zveza. Je resnična zveza, ki pa je utemeljena na prevari. To je formulacija tega. In Kavel sicer tega ni zapisal čisto naravnost, ampak po mojem je nekak teza v tem, da komedije ponovne poroke povedejo nekaj resničnega o naravi poroke oziroma razmerja samega, nasploh. Skratka, da ne gre samo za te, teh osem komedij, ki jih je obravnaval, ampak tudi sicer je razmerje nekaj, kar mogoče obstaja samo na podlagi neke temeljne prevare, ker bit in vides ne gra ta svojih tradicionalnih ulog. Tako vsaj bi sam razumel to, to, to Kavelovo tezo. No in ne bo to iztočnica za premislek še o drugem elementu filma, s katerim se je Kavel ukvarjal in ki ga bi želel danes še postaviti v spredje. In sicer reference na mit o Adamu in Evi. Na par, ki vsaj v Bibliji velja za izvirni par. Teh referenci res ne šteta v filmu. Že sam naslov filma The Lady Eve je pač očitno uh, in ime jevnakenja, ki si ga uh, džin izbere, je, je, je zelo eksplicitno, seveda. Uh, rdeča nic na javne in od javne špice je neka animirana kača, ki se vije po drevesu in vrti svoj jeziček in se grazi abok in tako res, reference so zelo očitne, ni, ni, nobene, uh, ni nobenega prikrivanja, da, da govorimo vse, če so mitu o Adamu in Nevi. O izvir na grehu, če hočete. Še, če šen, še eno... Uh, pa teh referencij ne ampak Če še eno omenim, začetni prizor filma je prizor, v katerem se Charles uh, preden se ukrca na tisto ladjo, kjer se reča Jean. Je uh, on očitno živel na nekem rajskam otoku in se ukvarjal z reptili in tako naprej. In tam se poslovijo od uh, svojega profesorja uh, in od domorodcev, mu zažilijo srečno pot in potem gre in um, potem le gre na radio in sreča žensko to prevarantko. Ne? Uh, skratka, nek ta, res je očitno, da, da moški mora iti iz raja, če hoče biti z žensko, to, če, če hoče spoznati žensko. Ne? To je biblijsko spoznanje. Uh, okay. In nek re, rekvizit, ki ga, um, ga, ga žen drži v roki, ko se srečata, je jabolko. Se pravi, ko, ko ona prvič zagleda uh, Uh, Charlesa ima v roki jabolko, ko in ga je. In potem mu ga vrže v glavo, kar je bizarno, ampak to res naredi. <laughs> okay. Skratka, neka tradicionalna razlaga mita o Adamu in Evi razume Adama kot vemo, kot sostorilca. Evo pa, kot, uh, evo pa v glavni vlogi pri prekršitvi Božjega okaza. Kača je zapeljala Evo, Eva je pa zapaljala Adama. In v tej perspektivi je zajeto neko tradicionalno razumevanje razmerja na sploh. In ženske kot zapeljivke. In vse patologije, ki ponekod še danes niso izginile in ki dojemajo žensko privlačnost kot samo po sebi grešno, a, dobijo v razlagi mita seveda svojo neposredno potrditev. Mislim s tem seveda na to, da, da moramo žensko skozi zakrivat. Ne? Ker če, se ženska, če je ženska privlačna v tej razlagi mita, je to že samo po sebi strahota. Je to že samo po sebi izzivanje, je to že samo po sebi gesta uh, za, uh, zapeljevanja. Moje vprašanje v zvezi s tem mitom pa je seveda, kako je pač uporabljen o Stardžesevom filmu The Lady Eve. In na prvi pogled se mogoče zdi, da dokaj, dokaj tradicionalno. No se zadnje je Charles prikazan kot naivnež, ki ga je zlahka mogoče zapeljati. V nasprotju s tem makzijem, ki, ki, ki je od vsega začetka sluti v prevaro in ga poskuša zaščititi. In obenem je Dženit nedvomno prikazana kot ljubica, to je njena uloga v filmu, ona s svojim očetom, ona je profesionalna kvartopirka, ki išče bogataše in jih oskubi za denar. Skratka, ona je ljubica. Medtem ko je Charlesova identiteta jasna in celo poudarjena, on je pač bogati dedič uh, pivovarskega imperija je Jean oziroma Lady Eve tista, pri kateri se nismo nikoli najasno, kdo spoh je in kakšno igro igra. In neko skrajno konzervativno branje bi za to namara lahko film dojelo kot neko tragedijo o človekovem padcu iz blažene rajske neivnosti, ne, tistem otoku, kjer pač raziskujemo biologijo. Uh, res je to, res je to film biologijo. No, iz nekaj skratka te blažene rajskosti, uh, k, um, padec v te peklenščkove roke. Ne? Skratka, česar vrak ne zmore, mu ženska pomore. To je slovenski pregor, V nemški verziji pregor je mogoče še boljši, kamor ženska ne pride, tudi hudič ne more. <laughs> Na srečo smo kaj boli fanti, tako da te, skoraj smo sami fanti, tako da te šale lahko govorim, brez uh, slabe vesti. Ena še, hudič imetje ženska. Kdo bi se, hudič imetje ženska? da ni zanimivo. Okay. No, ampak jasno je, da je tako branje povsem deplasirano, že zato, ker je film zelo očitno komedija in ne tragedija v človekovem pacu. In ko pogledamo podrobnosti filma, vidimo, da je v resnici popolnoma transformiral svojo snov, uh, mit o Adam Adamovem pacu. Obe sekvenci, ki smo si ogledali, vključujeta nek zelo dobeseden padac. Jean naladi ob obeh srečanih v resnici. Dvakrat sre, sreča, se, se srečata na, na ladi. in obakrat Jean pritegne Charlesovo pozornost tako, da ga spotakne. Čist dobesedno ga spotakne. Kot Lady Eve pa in oge treba podstaviti, ker se Charles spotakne kar samo od sebe, predstavljene, z odprtimi očmi bulji in pade čez, čez kauč. In, in mislim, da, da nam že samo ta podatek, da ključ, s katerim moramo pomožiti čist resno uh, selotat interpretacije tega mitskega Adamovega paca v tem filmu. Adamov pa, padec je treba razumeti kot komičen padec. Kot padec, ki je značilen za komedijo. Čisto dobesedno je ta padec vir nepoposljivega komičnega užitka. In dodavi še tole, uh, tako je potem prvem Charlesovem pacu, Gađinu zvabil svojo kabino, kako nek tak trikma. Uh, Boma potem pokazal uh, odlonk, tako da ne bom zdaj tega podrobno um, razlagal, ampak skratka z, uh, spotakne ga in potem zvabil kabino, kjer, um, kjer, uh, kjer, kjer ga prisilil to, da ji zame, pomaga zamena čevlje, ker pač peta se je odlomila na čevlju, zato jo je mogo spremiti. No in tam imamo naslika prizor, ki je resnično arhetipski. On, on kleči pred njo, ona sedi, on pa kleči pred njo in ji uh, obuva čevlje. In to je res ekstremno arhetipski prizor. Ne samo zaradi tega, ker za neko klasično pozov, ta stereotip ameriške uh, poroke, ne? zaprositve. A za zaprositev izraz. Američani vedno, ko, ko zaprosijo, pač pokleknijo. To je res že kar ogabno je, kot je to stereotipno, ne? Uh, pokleknejo pred ženo in ne bi bila moja žena. Ne. Skratka, arhetipsko, jaz mislim, da vidimo, vidimo v tej pozi to. Poleg tega vidimo pa tudi, um, ne vem, referenco na uh, pepelko, <laughs> ki, ki mora princ, bogata, bogati princ, pomerjati čeveljca. A je ona prava ali je prevarantka? Ne? Uh, princ mora, uh, mora vedeti, a je, a, je, a je dobil skončno svojo pepelko, svojo... Ne dožno, da klece, ali je to neka prevarantka, ki si je pripravljena tudi prste vcekati za to, da bi, da bi se stlačila v ti in uh, se bogato poročila. Um, no, Ampak bistvene so pa besede, ki si jih uh, v tej arhetipski pozi izmenjata. Charles se zaklepeta, nekaj začne blabetet o pivu in ob tem prizna, da piva sploh ne mara v nobeni obliki in da ga že samo misl na pivo spravil kovceni. Ko to reče, res kovcne. In kot da že to ni dovolj, da ljuje takoj zatem, so ga že od šest, šestega leta dalje klicali Hopsi. In uh, od takrat naprej ga je Jim kliče samo še Hopsi, uh, absolutno afirmira, afirmira to ime. In Charles, uh, ki je igra, igra v filmu vlogo Adama, je torej Hopsi, nekaj ko, ko, kocajoča, uh, spotikajoča se moškost. In zato. Zato pravim, da, da sto to tezo o pacu kot komičnem pacu mislim popolnoma resno. Uh, Adama, uh, Adamo Padec je tukaj treba dojeti kot komičen Padec. vsaj v tem filmu. No, Poanta je sveda, da, da, da, da, da film tukaj pove neko resnico o življenju nasploh. Ne samo, uh, ne samo neko, nek, nek možen prikaz, nečesa. Okay. Dalje. Ideja o zapeljivki in zapeljancev, ki, ki je značilna za nek uh, ta tradicionalni dispozitiv, ta ideja je že od samega začetka naprej dosledno razbita in predelana. Hočem povedati, Charles v resnici ni samo uh, nek naivnež, ki, nek, ni samo sakr, ki, ki pade na prevaru. Um, se pravi, ve, več razlogov je za to. No? na primer. Uh, uh, Biologija, s katero se on na, na, na otoku kvarja, je, so reptili, so kače, dobesedno kače. Uh, uh, in eno od teh kačov on vzame sabo na ladjo, ampak ko jo, ko jo džin zagleda tisto kačo v Čarlesovi kabini, je ne razume kot neko svojo naravno zaveznico, ampak se prestrašna. Vedi celo sceno, beži po, po ladji gor in dol. Skratka, um, Zveza ni kača plus Eva, zveza je kača plus, um, plus Charles, oziroma Hobbsy. In uh, če, če kača v filmu sploh simbolizira seks ali pa seksualnost, potem gre bolj za tisto neproduktivno obliko seksualne dejavnosti, ne, ko je pač Charles sam svojo Kaccha. Uh, in poleg tega Charles res ni samo, uh, še zdaleč ni samo nek naivnež. Uh, in tukaj se mi zdi izjemno bistveno, pač ravno to njegovo razmerje uh, z Maxi. Uh, Maxi ves čas straja, sam zase kot neprevaran, medtem ko je Charles neka ne, um, kocajočana neroda. Uh, aha, se pravi, na prvi pogled, oh, sem ampak hočem to reč. na prvi pogled se zdi, da je Maxi ta, ki je ves čas na ki, ki, ki se ne pusti preslepiti, medtem ko je Charles neka kovcajoča neroda na juneš in tako naprej, Po resnici film zelo, zelo jasno pokaže, no, da je ravno magzi v, tej svoji, v tem svojem naivnem ustanovljenju, v naivni obliki skepticizma, um, ravno on je, je za res naiven, medtem ko, med ko Charles še zdaleč ne. Uh, in v tem smislu je, je zelo pomemben osrednji prizor, bi lahko samo rekli, filma. Uh, namreč prizor, ko Charles zapusti Džiń, ko izveda je prevarantka. Po, poanta je v tem, da ona da so se že zmenila, da se bosta poročila, na kar pride fotografija, ki dokazuje, da je ona uh, gliofilka, da je profesionalna kvartopirka, uh, avanturistka in tako naprej. In ko jo Charles pusti, neravnako kot nekaj žrtev, o, oh, da, da. ni, ni, ni bošče, ne, ne igra na to, na to karto, ampak jo, jo v resnici hotej poniža. Ponižajo jo s ker trdi, da je on v resnici že vse čas vedel, da je ona prevarantka. Že od, od trenutka, ko sta se srečala na ladji, trdi, da je on vedel, da je ona prevarantka. In da je zato v resnici on prevaral njo. S temi besedami jo pusti. Ti, ti si bila cakar. Ti si mislila, da, mi, da si se me prvošla. Ha, v resnici sem pa jaz tebe izkoristil, ostal ti pa nič. S tem jo pusti. In, in natačno to je razlog, zakaj smo ona potem sploh hoče maščevati. Zakaj se mu hoče maščevati in pride potem na posestvo njegovega očeta kot ta aristokratska Lady Eve? Okay. Uh, in mogoče grem kar na, na tole, no, da film skratka nikakor ne pristaja na neko tradicionalno razlago razmerja med moškim in žensko. Je jasno tudi iz tega, da je tudi džin ni uh, še zdaleč, ni neka značilna prevarantka. Bistveno je že to, da Charlesa ne vara zato, da bi pridobila njegov denar, čeprav je res, da je s tem motivom uh, sploh stopla stik z njim. In film gre, kot v angleščini rečejo, at length to show, uh, da, da nje ne gre, pri Charlesu ne gre za denar. Um, ne vara ga zato, da bi se lahko bogato poročila, ampak zato, da bi se sploh lahko kot ženska uveljavila. In to v tistem uh, ključnem prizoru filma tudi bolj ali manj naravnost pove. Se prav Uh, v, v tistem trenutku, ko, ko, ko je edinič Charles v poziciji, da ve nekaj več od Jean. Ponevad je Jean tista, ki, ki vara, ki se igra z njim in tako naprej. Samo v enem trenutku ima uh, Charles uh, premoč nad njo, da tako rečem. V tistem trenutku, ko, ko je pač dobil dokaz, da je ona prevarantka in Charles že ve, je ona prevarantka, Jean pa še ne ve, on ve. V, v, v tem ključnem momentu Jo, jo Charles malo izziva in reče, ti si torej tako, malo vanturistka. ali ne? A ne? In ona, ona reče, ja, jaz sem avanturistika. Ne, nek, Kukor neke vrste, um, nek tak agitacijski tekst ima že skor, no? Poved, da ženska mora biti avanturistka, da se sploh lahko uh, uveljav, da, spoh, da se sploh lahko vzpostav. Uh, mora biti avanturistika, igralka, uh, mora zvabiti moškega v svoje čevle, Se bi sicer lahko preumrla od starosti, nekaj takega reče. No, in uh, tudi sicer je status džinko kot prevarantke zelo kompleksen. Uh, in če ne spet povzamem raz, temu razmerja med bitjo in videosom, potem je tista njena mojsterska igra, njena v Lady Eve, kjer se samo zdi, da je ona sama, je to v samo vrhle dene gore. Že njena najbolj elementarna oblika prevare je za celo stopnjo kompleksnejša od neke klasične zapeljivke. In zdaj si pogledamo še tret odlomak iz, iz tega filma. Uh, nekoliko daljši odlomek, ki bi ga vam pa rad vse pokazal. Gre za odlomak, v katerem si Jean pridobi Charlesovo pozornost in obenej že tudi ljubezen. Medtem, ko Charles v Ladi Skambaru prebira knjigo z naslovom Are Snakes Necessary. Ni uspel, um, uspel odrezati, kot da bi se videli naslov te knjige, ampak naslov knjige, ki jo Charles drži, um, je Are Snakes Necessary. Zdaj, kar zabava naslov knjige. not good enough for him? Every Jane in the room was giving him a thermometer and he feels they're just a waste of time. He's returning to his book. He's deeply immersed in it. He sees no one except... Watch his head turn when that kid goes by. Won't do you any good, dear. He's a bookworm, but swing him anyway. Oh, now how about this one? How would you like that hanging on your Christmas tree? Oh, you would <laughs> What is your weakness, brother? Holy smoke, the drop kerchief. That hasn't been used since Lily Langtrace. you have to pick it up yourself, madam. No? It's a shame she doesn't care for the flesh. You'll be there. Look over to your left, Boy. There's a girl pine for you. A little further. Just a little further. There. Wasn't that worth looking for? See those nice store teeth all beaming at you. Well, oh, she recognizes you. She's up. She's down. She can't make up her mind. She's up again she recognizes you. She's coming over to speak to you. Spence is killing me. Like a heaven's sake, aren't you fuzzy old hammer I went to manual training school with in Louisville? Oh, you're not? Well, you certainly look exactly like him. It, it's certainly a remarkable resemblance. But if you're not going to ask me to sit down, I suppose you're not going to ask me to sit down. I'm very sorry. I certainly hope I haven't caused you any embarrassment you so and so. I wonder if my tie's on straight. I certainly upset them, don't I? Now, who else is there to be? Ah, the lady champion wrestler. Wouldn't she make a houseboat? Well, you don't like her either. Well, what are you going to do about it? Oh, you just can't stand it anymore. You're leaving. These women don't give you a moment's peace, do they? Well, go ahead. Go sulk in your cabin. Go soak your head and see if I care. be sorry you didn't you just take me right down to my cabin for another pair of slippers oh certainly it's the least I can do by the way my name's Pike oh everybody knows that nobody's talking about anything else this is my father Colonel Harrington. my name is Jean's really Eugenia come on <laughs> Funny Fu meeting like this isn't it yes, <laughs> yes isn't it okay um there is to be maoudacio at Longmaga because Sim he tudi iz čist na ravni filma se mi zdi kar genialen. No? Ta, ta postopek uh, je že skorih homerski, ko uh, pač, kaj že, kako že ime, Helena seveda opisuje, prija uh, bitko, kako se oni borijo. Tako nekako ona v bistvu uh, skozi to zrcalo opisuje uh, ali sinhronizira to, kar mi vidimo, samo kot nem, nem tekst. Kaj, mislim, res je, res je lepo narejen uh, cel prizor. In no? uh, Še ena misel sem je utrnila zdaj, ko sem to gledal in sicer prej smo govorili o narcizmu. Uh, nek, nek, nekaj, nekaj, nekaj narcisoidnega je bilo, tisti njegove gesti, ko na neki točki si poprav tist um, metulček. Ona pa reče nekaj takega, kot, um, kaj reče, nekaj takega, kot, uh, ja, pa spadajo na ten dej. Tako nekaj samo všeč, nekaj, ja, seveda, seveda sem jim všeč, seveda, seveda. Nekaj res narcisoidnega je v tem in mislim, da, da to temo bi se dal še, še razvitno. Dejansko vsebinsko gre za to, da ona ga mora izvabiti iz tega njegovega uh, ukvarjanja z lastno kačo. No. Mislim, dejansko ga mora iz tega narcisoidnega samoljubja ven zvabiti. No. To je njena naloga v filmu nasplošno. No. Ok, mi grede. Dobro, ženske poskušajo z vsemi mogoče triki. Prevarani. S klasičnimi zapaljivim nasmeškom, z utripanjem trepalnic, z zapaljivim kajenjem, ona je kar huda, Kaj, um, Starimi štosi, kot so izgubljeni robček in podobno. In uh, tista gospodična, ki se prisili pit uh, pivo znamke Pajk, uh, z gnusom pije, pa se pa v njega. Uh, ta sem zdi sploh um, odličen primer te. Uh, pepelkine zlobne sestre, ne, ki se je tudi prste odsekati, zato da bo lahko se stlačila v tiste in uh, da bi prevarala princa v poroko z njo. Uh, in ta prevara, s katero je pridžina vse zadnje na koncu uspelo, je po mojem, enake vrste kot u prizoritev Lady Eve. Čarso je podstavla nogo in s tem sprožila neko situacijo, v kateri je bil on tisti, ki se je moral opravičiti za uničeni čevl. In še posebej pomembna se mi zdi, tale izmenjava replik. Skratka, Charles si nekako uredi pričesko, tako se, nekako se spet vzpostavi in pride v ljudno doje in reče, veste, jaz sem pa paik. In ona na to odgovori, ja pa se to vsi vedo, dejte ga na sred, dejte ga na lom. Skratka, vzpostavi situacijo, v kateri je Charles, Ta, ki se trudi za vides, ne, ki si popravlja lase, ki skrbi za to, ki v ljudno nastopi, veste, sem in tako naprej. Ona je pa taki, ah, dejte no. je, je preprosto dekletci, ki je samo zaskrbljena zaradi tega, ker ima pač polomljančeva, ne. Uh, in ga polkrat zveče, no zdaj pa, ja, vse res nimate druge, kot da me odpeljete v kabino in mi zamenjate čevle. Skratka, um, sama se pokaže kot tista, ki razblini nekoje tančite, tančice videza in izreče tisto, kar je očitno. On je pa ta, ki, ki, ki ustvarja vides, ki, ki, um, uh, ki ki se trudi z tem lišpam. No, in kot je znano, je Heidegger svoj koncept resnice razlagal iz staro grške besede Aletheja, kot neskritost, kot samo prikazovanje tistega, kar se kaže. Postop, ki ga je obrala pa Jane, se mi zdi, da se pa temu Heideggerovemu konceptu Burke. Nino Njeno sebekazanje je prej v redu uprizoritve, kot pa v redu resničnega. Ali bolje je uprizarjanje resničnega. To mislim heglovsko. Se pravi, kar hočem reči, je to, da, da Da je resnično šele sproducirano v svoji, v prizoritvi uh, in, ne, in, ne, in ne nekaj kot pri, pri Heideggeru, kar ima pač izvorno neko uh, enotnost s svojim videom. Ok. Pa krat bi glede filma in glede te, te teme um, seksualnosti napravo še en korak naprej. Zanima me, ali je pač na podlagi koncepta Patca, kakor ga je razvil Stržesev film, mogoče razložiti tudi Kavelovo zamisu ponovne poroke. In tredim, da je mogoče. In sicer zato, ker mislim, da, da je tudi pri tem konceptu v igri vprašanje razmerja med na eni strani izvornim in na drugi strani ponovitvijo. Ponovitvijo, ki na nek način izvornejša od izvornega samega, če se smem paradoksno izraziti. Odgovor se spet skriva že v komičnem pristopu k mitov. Medtem, ko se vsaj del tradicionalne hrščanske razlage emita opira na padec kot nek tragični dogodek, v katerim je človek izgubil mesto neposredno ob Bogu, s katerim se je prej sprehajal po rajskih vrtovih, to je res v Bibliji, ne? neki se sprehajajo. Um, no, v komeči transformaciji pa padec sploh nima statusa enkratnega dogodka, ampak je serijski. Se pravi, spet grem na to, da če se Charles kar naprej spotika. In filozofski pomen komedije je natančno v tem, da, da temu prav dogodku podeli status nečesa serijskega. Iz, ne, nekemu izvirnemu dogodku, izvirnemu grehu podeliti status nečesa serijskega. Pa ne gre za prvo srečenje Gene in Charlesa ali pa za poroko v širšem pomenu besede. In čisto dobesedno to pomeni, da se a, v filmu, da se Jean in Charles v nekem pogledu kar naprej srečuje prvič in da se po drugi strani poznata že od nekdaj. Netančno to so v resnici Charlesove besede uh, na Ladi, v tistem titaniškem, v, ne, obstaja prizor, ki je v naprejšnji citat titanika. No, na, na, na vrhu ladje sta uh, in uh, se odloča, da se bosta poročila in on za zasnul tako, da ji pove, da ima občutek ukr, da se poznata že nekdaj, če prosto se ne vem, tisti dan ali pa dan prej spoznala še Skratka, da, da, da jo neskonč, v svojih mislih jo, jo neskončno srečuje, jo kar naprej srečuje, ampak obena tudi prvič. Um, skratka, ka, ka, kar se mi pa zdi, da je filozofska poanta tega, um, je, je pa ta, da izvorno nima status nečesa starejšega, prejšnjega, vladajočega, nečesa povzročujočega, producirujočega, ampak skoraj diametralno nasprotno. Status nečesa, kar je povzročeno ali sproducirano in kar mora odstopiti prednost ponovitvi. Ne je nečemu ponovljenemu, ampak ponovitvi kot taki. Se pravi, če spet ponudim to paradoksno formulacijo, bi rekel nekaj tazega, kot da je ponovitev izvornejša od izvornega samega, ali pa od izviernika. In bom kle končal z, z samo pozetkom v dveh stavkih. Kavelov žanr ponovne poroke, ki se na prvi pogled, mogoče zdi nek zelo specifičen žaner in definiran z zonanjimi značilnostmi zgodbe, v resnici ponuja koncept ljubezenskega razmerja nasploh. In sicer kot razmerja, pri katerem je prvič njegova avtentičnost nekaj zaigranega in drugič njegova izvirnost nekaj ponovljenega. Tako ne končamo. Zdaj yeah. je vedno nekaj novega in zaradi tega je tudi uh, uh, druga poluka in ponovitev. Dogaja se nekaj novih okoliščina, zaradi tega je tudi, tudi vseba, s katero se poročiš, v nekaj s spremenjena, zato ker uh, pač sta prešal pa nekaj dovolj, da, tega, da se stača še enkrat in potem prek. Uh, in potem pač preprosto rečeš, da pravzaprav uh, Ni ponovitev, ne, ni porokem. No, tukaj bi potem prišel blizu tega, da je vsaka poroka ponovna izbor. Zbor. zbor dvore, no, sej, me veseli, da, da si na koncu prišel, ker sam bi rekel, da moje stališče nikako ni nasprotno Kirkega Ravskemu, no. Da na nekaj čin gre samo zato, to, s kjer smeri beraš, ne. Lahko bereš te smeri, kot si sam zdaj predlagal, namreč, da, da je vsaka ponovitev v bistvu že dejanje nečesa novega, že je produkcija novega. Lahko bereš pa iz, samo, samo, iz drugega, samo iz druge smeri bereš isto, pa rečeš, da je v resnici, uh, pač to, kar sem jaz rekel, namreč, da, da, uh, ja, da je ponovitev na nekaj čin uh, izvornejša od, od izvornosti same. Skratka, da je izvorno mogoče samo kot uh, akt ponovitve. Ja, ampak na nekačen um, tistega časovno prejšnje, ne, v tem smislu nima, uh, to je po mojem bistvu, ne, da nek, tista poroka, ki se je časovno prej zgodila, n, nima logične prednosti pred uh, poroko, ki se je zgodila. To je, to je po mojem uh, bist, bistvu tega koncepta ponovitve. Ne. Se pravi, da, da, da, da seveda neko časovno zaporedje obstaja. Pač najprej sta se takrat srečala, pol sta bila deset let starejša, ne vem. Nekaj časovno zaporedje obstaja, seveda. Ampak na konceptualni ravni uh, na konceptualni ravni je pa, um, pa, ni, pa ni tako enostavno, da bi rekel uh, izvorni dogodek, pa pol ponovitev dogodka. Ampak imaš, um, na konceptualni ravni v resnici tega sploh ni. No. Kukor je ta časovna uh, kronološka dimenzija Ne je pomembna, no? Ne, je vrlo, je Tako. Tako, da po mojem govorivo isto. Ja, je nekaj ampak v bistvu primerjava uh, med je Ne, nisem gledal filma. Zdaj je eden a, v teh odlomkih no? V bistvu oboje gra v artoristemnik, ali ne mm. vem, zakaj je to. Kaj sem zelo gledala, v artoristema je nekaj nekaj solodnost, so, v smislu a, te družbene mobilnosti. Mm. S tem, da te, v komediji glede vidi to, te, through sure. v bistvu ni komedija. Ne? V bistvu film, tako. je žalost profilom. Mhm. Mene, mhm. mene postoje, ne, to Anton, lepo pove, kaj ve, se si, no, Zdaj ne vem v knjigah, mhm. kaj, pol Skratka, eno je komedija ponovne poroke, drugo je ta melodrama. Ne? Skratka, opet veli sicer korenini ta. struktura je podobna, ne? Samo razplet je bolj različ, tam, tam ker se ponovni poroki se poroka v tem ponovno zgodine, tem je pa temeljno zavrnitev tega, ne? Mm. Nogoje je pa za subjekt nekako konstitutivno, ne? Zdaj, mm. Jaz bi samo eno kratko pripomljal na to, se mi zdi ful relevantno. In uh, bi rekel, da, da lik, ženski lik je, je dosti kot tak. No. Mislim, nek, uh, uh, in, in ja, žanresko je pa lahko obdelan enkrat v bolj komičnem žanru, enkrat bolj v tra, tragičnem žanru, recimo. No. Uh, zato samo re, referenca na neko... Uh, ne še pikaresni žanr, te, te preveranti, preveranti ki im jim zelo enostavno uspe uh, plavati skozi absolutno različne socialne sloje, to je, to je nekaj, um, sploh v, v, angliškem, v angliškem leposlovju je, je to zelo prisoten uh, objekt, ne vem, bolj Flanderse recimo tak, ne, kaj pač začne kot neka, mislim da um, začne kot neka uh, sirota, ampak zelo hiter pride v visoko družbo, pa potem spet pade na dno, pa se desetkrat poroči med drugim svojim bratom, ampak Ampak poanta je v tem, ja, da, da sam lik te ženske prevarantke, ki v včasih hrata, ampak je, lahko je pa tudi v tej komičnosti tragična. V bistvu, no? to, to je nekaj, kar, kar zelo obstaja uh, v, v angleškem svetu. No? Um, In dobro, je šlo mogoče res, kot je Darko povedal, za dva različna žanra, in, ki koreninita v istem. Uh, bi rekel, da za komedijo je ta lik uh, prevaranta ful dobrodošel. No. Komedija ima rada, tega prevaranta, ki, ki zelo enostavno uh, spremeni, v bistvu, premeša, kot nek džoker v, v kartah, no. ki zelo premeša v bistvu hierarhijo kralja, do do do, do no. Sam tolk. Tu to lahko rečeš, seveda. Ja. jih vedno rišejo, ne. Žalostna, pa vesela maska, je ja. pri, pri ponovitvi pri konceptu ponovitve. Ja, prosim popraviti, ne, če, če se vam zdi analogija, ki bomo pozdavljati, da je izgrešena s fizikalno kozmologijo, Če ima, nam bomo posljivo veselje, kronološko prvi dogodek, vsaj v kontekstu fizikalne kozmologije se zdi, da tisto kaj je kronološko prvi dogodek, da, da, da tu na konceptualni ravni ni zamenjivo s, s kronološko kasnejšimi dogodki, pa se mi zdi da če Ok, čakaj, zdaj se še bar Da je ve pri fiziki, ker drugače me bo zmedel. <laughs> ne se vem, da, je, da premeni tudi fizika, a ne? ampak nisem, da ne isti pomen, kot z tega hotel. Spravo, najprej ste o fiziki kot tej znanosti, ki jo danes razumel, kot fizika kot znanost, a, ne? a sem prav razumel? Ne, ne o do fizika kot uh, pesem, tralala, Zdaj, okay. če spostavljamo to na bio, v tistem kontekstu, v tistem obiju, zbore, krivo fizikalne kozmobilje, se zdi, da je, da je tisto, kar je kronološko prvo, tudi konceptualno prvo. Uh -huh. Pa meni se, ti moja publica je, da, da podobno velja tudi za, za, za torej. Za ponovitev, ali za, za, za koncept ponovne porovke pri velo, okej. Okay. Ja, zdaj, kaj se jim... Kako bi vam začel odgovarjati? Najprej, mogoče, ta razlika med, uh, Hegel ima to, ne? reče, eno je narava, eno je duh. Po pa, po pa kar, kar vrlja za naravo, ni nojeno, da uh, težko s koncepti narave govoriš o duhovnih fenomenih. To je, recimo, neka osnovna Hegelovska poata. Ampak Hegel bi se v resnici z vami strinjal. Hegel bi je v resnic absolutno rekel sveda, kar je kronološko bilo prej, je tudi logično prej. On, on potem reče tako, grki so naredili substanco, premeniti je povedal, da je vse eno, ta penteizem eleatov, o tem govori Hegel. Potem so prišli Nemci, v mestni bilo neč, potem so prišli Nemci, pa so, pa so vzpostavili subjektiviteto, poi pa prišel Hegel, pa razumil resnično kot substanco in subjekt. <laughs> Skratka, Hegel bi se z vami absolutno strinil, da je kronološko zaporedje sveta, obenem tudi logično zaporedje sveta ali pa biti ali kukarkol paš zdaj postavil. Ampak... Kaj bi rekel? Na, na konkretni ravni um, filozofije filmov, na splošno, recimo tega konkretnega filma, si pa težko pomagam z primerjavo s fiziko, zaradi tega, ker mislim, da, da, da, da, je res, da je res predaleč. Enostavno predaleč. Da za začetek uh, privza, pri, enostavno prevzamem, da koncept ponovitve, o katerem govorim, je duhovni fenomen. In v tem smislu nekaj česar ne more reducirati na, uh, na, na, na, na fiziko. No? Tako, sem vam približno odgovoril. Zato težko ustopam v pogovarstvami. z vami. Jaz je tudi govor o kronologiji? Ja, se tudi z vašega stališča je sporen. Gledajte, ne morate, recimo, če obstaja nek prvi dogodek v vesolju, če ga lahko zapišem na, na linijo, kaj je bilo pa predtem, A veste, kronološko si jaz tako predstavljam, da, da, da ne vem, leta 15. bo to, leta 16. bo pa to. To je zame kronologija. Ampak kako na tej premici rečeš prvi dogodek? Sam čas je moral nastati takrat.